Tidak, tidak ya, ada ampunan bagi usia-usia Nah, Tantum ada Kalau Tantum sudah tahu Apa itu Taufi Dan bagaimana itu asyik Tidak ada seorang muslim yang Meremehkan perkara Ini Kemudian dia menyibukkan diri untuk turun ke jalan Menyibukkan diri untuk ikut Ya Pesta, demokrasi Buk, Iqbal hal, -hal yang mana yang seperti inilah jauh lebih meninggal diri daripada meninggal nengah, ya sampah-sampah yang model seperti, aisyah meninggal nengah tuan, ini berkaitan dengan surga dan nerakanya, saudara saudaranya. Nah, buruk apa yang berlaku? Jadi inilah jauh asal dia, ya. menyerupai tauhid Allah, mengingatkan peribadatan kubur, ya. <بِالْأَمْوَا> dan تعلق dengan dan bergantung pada orang-orang mati. Alangkah banyaknya kaum muslimin yang kalau mereka timbang musibah, anaknya sakit, larinya ke mana? Ke kuburan-kuburan keramat. menyembelik, bernazar dengan ya, bahkan salah ya, seorang orang ikan cerita kepadanya, ya, ayahnya, ya, itu punca kuburan yang setiap malamnya di malam-malam tertentu ya kaum muslimin tawaf di kuburan itu. Tawaf ke kubur Ya tawaf di Ka'bah dong. Kalau nggak sanggup pergi hadiah, jangan tawaf dulu. Tapi ini keyakinan, ya. Dan ialah syukun al-ka'bah, kesirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari diri. Keluar, ya. Keluar dari diri. Apabila dia mati, dosa tersebut kekal dalam hatinya. Nauwurilna. Wal istighath diambil kubur, istighath dengan penghuni-penghuni kuburan. Ini agamanya yang siapa Islam tak kenapa saja seperti ini. Tour wisata, ya, kekuburan Sunan Giri, kekuburan Wali Songo, Tur turbit agni, ya tur yang syirik yang ta'awun di sana ta'awun ala wal waludwani ta'awun ala wal waludwani subhanallah ternyata kaum muslim tidak faham tentang apa agamanya perlu mereka pelajari usul salatah sebelum bicara masalah politik itu belakang anda insyaallah Allah akan karuniyakan kita kekuasaan itu kalau kita ke mana mentawihikan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, budunanilah istikhlal bishiyah. Allah akan jadikan kalian berkuasa, sebagaimana orang-orang belum kalian berkuasa. Itu kan Allah firman firmankan. Ya. Dan Allah akan menggantikan rasa takut kalian dengan keamanan. Nah, tapi sehatnya apa? Ya, budunanilah istikhlal bishiyah. Beribadah dulu kepada Aku dan tidak membutuhkan Aku dengan suatu apa. -apa. Jal Hasan Al Husayi seperti Hasan dan Husayi ini banyak di tanah-tanah Arab. Ya. Yang ada saksi penting di Mesir tepat di depan Jami' Al Azhar, Masjid Al Azhar itu ada kuburan dan dibangun di atasnya masjid yang dinamakan dengan Masjid Husayi, Zain Masjidnya. Domerlap, nah. salah satunya objek wisata dia. <laughs> ini nggak bohong ini. Salah satu objek wisata dia. Ya. Saking domerlap ni. Tapi kalau Muslimin, ya, alhamdulillah, ya. dahulu anak belum pernah dakwah dengan dia, ya, tapi yang kayak begitu anak ngeri ngeri, ya. sujud. Ya kekuburan, ya selesai Ya Yang terlapas dalam masjid itu Sebagian lagi Ya, hmm. ah Tawak Tawak beko, Allah dengan Mata kepala anda sendiri Yang langsung peturun dari kendaraannya Aga tangan mengucapkan salam hmm. ramadi, Ya, ni lewat Aga tangannya Bahkan cuma di kuburan Sayyid kuburannya Sayyidat Zainab di sana ya. Nah banyak nih kubur kuburan-kuburan. Khususnya di Mesir ya. ada kuburan ulama, ada juga kuburannya ahli bidah. Ya. Yang semuanya diargumkan oleh orang-orang awam. -orang orang. Dikibaratin ya. Naam ya. selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Au al-Badawi au ma ini pada aku juga salah hmm. satu kuburan yang ada di Tanah Air. Almarhak Subahdari atau lain sebagainya banyak di Tanah kita, kita. Ya, kuburannya pun agendau maknanya itu dia adalah asli Wajib bagi mereka untuk memperhatikan perkara yang paling pokok ini. Ya, bimana la ilahillallah aladzhihi asdi itu kaji terhadap makna la ilahillallah yang merupakan topiknya adalah apa pengertian la ilaha illallah kalau seorang sudah salah dalam memahami la da ilaha illallah maka dia salah semuanya salah semuanya nah ha? la ilaha illallah itu tau enggak enggak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu selain Allah apabila ibadat maka ibadatannya pada darikah karena Allah adalah hak dan apa yang djalani selain-Nya adalah batil dan bahwa itu عندي tadi. Ini kerana Allah lah yang hak ibadahnya. Satu-satunya yang layak ibadahnya. Dan selainnya ya. Dari perintah-perintah Allah itu batal perbuatannya. Dan bahwa Allah lah yang mati dan bangsah. Ya. Ini yang penting, jika berarti kita taat Shahir. Shahir, okay. Wa awalu ma'lu aya da'ahilain Nabiu di Mekah. Da'ahilat Shahir Allah. Ilah ma'na lah ilah Dan dakwah pertama kali Rasulullah SAW di Mekah itu dakwah adalah ini. Ya, dakwah ini. Tiga belas tahun lama. Nah, ya para Rasulullah Almarah, orang yang fasih isinya. Ya. Allah berikan dia mujizat jawab ankalet. Ya, Allah, itu jawab ankalet. Apa itu jawab ankalet? Kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang luas. Inap mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu, mujizat, mujizat yang lainnya. Ya. Para Sahabat. Yang setiap hari keliling, tapi berdakwah pada tahun 13 tahun. Saya ini ngomongnya gagap, ya. ini mulai ngomongnya gagap. Ya. Dia bilang tak perlu dakwah, pada tahun si, tahun enam cukup dalam satu kali mahkamah selesai kita. Setelah itu kita perhatikan masalah ini, ya. ekonomi umat Mari kita perhatikan masalah ini, ya. politik. Na'udzubillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti itu istimewaan 13 tahun ah antah apakah ente lebih baik lebih hebat ngomongnya lebih fasih kisahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kita katakan bahwa dakwah kita kepada tauhid ini sepanjang masa sumber hidup kita kepada tauhid kami yang tidak kawin seorang rasul. Umat shalihan sebelumnya Rasul, hingga nuhi dia, itu tidaklah kami utus sebelum kawin Muhammad seorang rasul pun, kecuali kau yang bukan padanya. Abah, tidaklah tidak ada yang layak dibalik kecuali aku. Pak buduni, maka beribadalah. Kalian semua yang padah. Tak sedikit orang yang yantaqiduna alal ikhwan muslimin haid al-amad banyak jaya al-il yang mengeritik ikhwan muslimin dari sisi ya ini bukan sisi yang paling, yang remeh ya, kesalahan sangat patah sedia memiliki perhatian terhadap al-tawhid ayya'adamun nasyafidid da'wahi ila tawfi itu perkara ya, menyempelikan masalah tawfi wal-ikhlasi lahu ya dan menyepelekan masalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kan ma Dan tidak menyadari apaan? Diada-adakan oleh orang-orang jahil. Ya, dari perbuatan-perbuatan bidah. Mirta'alluq bil amwat seperti ya, bergantung kepada orang mati. Wa istighatsah bihim. Istighatsah dengan mereka, mohon pertolongan dengan mereka. Wan Nazirilahum dan menazar untuk mereka, Wadzatilahum menyembelih untuk mereka. Allah di wahyu Syukur Akbar yang mana ini semuanya Allah kisahnya mereka. Walaupun yang tertakiduna alaihim agamul Ainaya di Sunnah dan ulama kritik mereka di mereka tidak memiliki perhatian terhadap Sunnah Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'at terhumb. Alangkah banyaknya mereka yang musbilun, ya, halakul Orang lechia. Orang-orang yang musbil, ya, membatat lechia nya, ya. Nah, Fikihnya mereka itu fikir nenek moyang aja. Yang penting kalian dalam masalah manah sama dengan Rasul. Ada halulah seperti ini mereka. Ya. Nah. تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلب الأمة بأحكامهم الشرعية مريك أن يدعون من إبراسيا ترتب السنة ومترتب حديث Menggerap ajaran salaf al-umah Dalam hukum-hukum syarani Dalam hukum-hukum syarani Hukum bagi mereka itu adalah apa? Ya. Menjatuhkan pemerintah dan menghentikannya dengan hukum Islam Potong tangan ya. Kalau berhidat dirajang <tuh> hmm. ha. Katakan masyarakat ya, itu bukan hukum Allah Bukan, bukan, Ini bukan hukum Allah ini masalah kurut lagi mereka, buruk. ya, masalah isbal yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan lewat nafinya ma'as peruncang dari takinal yang dibawa mata hati dari pakaian tempatnya diterangkan, ya dalam hadis yang lain mandah masya Allah kuyalah lah yang berilah siapa yang ya menyeserkan pakaiannya dan dia sombong. Allah tidak akan lihat dia dari dia untuk ini ancaman tidak pernah Allah sampaikan terhadap zunah penjina terhadap syaribul homer lah. kadang-kadang boleh nyala lebih dahsyat agar cuma ya. gara-gara memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki tapi ancamannya Allah mau lihat dia Allah, Allah tidak dia, ya. Ini amal ah, Lebih besar ancaman Masalahnya adalah surga dan neraka Masalah azab Eh ini fulan miskin bilang Itu masalah suruh Tidak usah dibesarkan ya. Di mana akarnya dia ya. Ini orang bilang ini masalah huru Padahal Allah bilang Gara-gara isbal orang bisa masuk ke neraka Masyaallah, Allah hai, Minha, ya Jadi yang penting ya. Mada Dan, dan wajib Apa Bagi orang jahil An yashkun ya. Wala letakallam Oso benya ikhara Diam. Ya. Ambil agama dari ulama' Ya Amalkan khairan lain Ini yang baik baginda Kaya ya ikhwan Wah, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. yang lebih besar daripada itu. Jadi, ada yang lebih besar daripada itu. Jadi, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi, ada sesuatu yang lebih besar itu. Jadi, ada sesuatu yang lebih Perbezaan satu orang saja jahil, ya. Nah, terhadap sunnah Rasulullah itu hatinya sempit. Apalagi ini seorang daeng yang menyuruh kepada Islam. Wallahu a'lam huwuatanul mridhan taufiq dan hikmah kepada mereka. Dan berdoa dan kembali kepada sunnah Rasulullah s.a.w ha. wallahi khu'ala an salamu ala al-ilm wa'id ya, fatwa ala al itu satu, sama walaupun mereka di beberapa tempat ini menandakan bahawa mereka mengambil sumber yang sama ya, antum silakan insyaAllah ya, tercukup dengan